Тільки встигла це подумати, тільки поглузувала, як щось таке впинило її увагу, щось таке дивне, небуденне. Ніби ялинка росте, а хвоїни на кінця гілочок – малинові, не зелені, а ось ця. Що це заява? А може це сосна? Ні, не сосна, тільки голки якісь дивні, незвичні, довгі, як у сосни. Невже мутанти? а ось тут на цій же гільці короткі. Інна збентежено роззиралася довкола, угляділа ще одну старшу сосну з рудим, ніби мертвим віттям, яке буває на кладовищах на давніх вінках. Чи ти кедр? Чи ти сосна, ялинко? Чи ти знаєш про це сама? Не знає. Мовчить. Інна зітхнула. Так мовчить. Ні дівча, ні жінка. Зґвалтували. Тепер нема. Глянула на свої руки, подумала, почала витирати їх об казенну амуніцію. Тепер німа. Це точно. Ступила кілька кроків між бур'яну, невидимою стежкою, піднімаючись на пагорб, і закричала Ролане, знайшла. Хлопці, вертайте, хлопці. Респіратор від подиху залипав у губи, комарі впивалися інні в скроні, в повіки, жалили руки. Ціла навала їх пікірує на неї. В'єць рій, проклятий сідає на білий намордник. Вона майже з ненависті зірвала його, почала ним відмахуватись. Поки оператор приніс, налагодив камеру, а режисер розмірковував, яким планом і звідки краще знімати могилу, поки вони приплуганилися з другого кінця кладовища, вона вже настоялася мовчки над металевим беліском. З могилами треба бути, як перед Богом, тільки на одинці. Тому і церкву на всілякі декоративні дійства не любила ходити. Стояла сама у цьому лісі. У цілому світі сама. Як над могилою свого синочка. Сухі полістки тюльпанів розсліпані по могилі, перевернуті вітром, дві пляшки ліквідаторської мінералки, свідчили, що не так давно тут були хлопці з ЧАЕС. Може, на другу роковину смерті. Відійшла, зламала гілочку сосни. Вибач, Володю, немає квітів. Устромила в землю. Скільки ж рентгенів випромінювало це стражденне тіло? Спливло у пам'яті. Не підходьте, я з реакторного, брудний. Ми не смертники і не штрафбат. Я дитдомівська, нас можна будь-який штрафбат кинути і будемо стояти на смерть. Син Володимира Шашенка Руслан тепер уже напівсирота. Якою людиною стане він у віці свого батька на цьому полі бою житейському, на полі честі? Якщо у тому приміщенні, де працював шашинок, розірвало труби, а тиск у контурі реактора зростав зі скаженою швидкістю, казали хлопці 15 атмосфер за секунду, то ця радіоактивна пара і окріп були його смертною кукллю. І як вони несли його, бідного, через завали, понівеченого устаткування бетону, чула вона, що із зламаними ребрами, майже півкілометровим коридором до здоров пункту, де нікого не виявилося. Це ж достеменний больовий шок, певно, і витримав до швидкої, до реанімації, до останнього побачення з дружиною, тому що був непритомний. А Каламерчук і Горбаченко, що нести його, ще від нього дозу взяли чималу. Знову та пекельна ніч аварії, опалює Інну гарячим повітрям, дивиться їй в очі. Інна почала згадувати, що саме в той час, коли хлопці знайшли напівпритомного Шашенка, тоді ж на тому полі смерті, Перевощенко гукав, не догукався другого Валеру Ходимчука, чиїм унікальним надгробком став саркофаг. Судимом розповідав їй, що як почалися вибухи, стіни ходором ходили, пил стовпом стояв, щебінка сипалася. Та що там щебінка? Коловся і розпадався бетон, мовляв, як почалося сущий кінець світу. Він після другого вибуху вже з життям простився. А удари від реакторного залу, ніби состав транспортний, в енергоблок заганяють. І як вони пишаються одне одним? Пожежники, електрики, турбіністи, ті, хто лишилися, поки що лишилися, жити. Вони справді зробили неможливе, хіба можна про це забувати. Не вони б, нічого вже не було б. І Києва, і Мінська, і, може, Москви. Хто зна. Далі вона, як свідок обвинувачення, боялася й зазирати. Подійшла на пристойну відстань От кінозйомки заклопотано зняла черевик, похитуючись на одній нозі, оглянула тріснуту водянку. Під стерту шкіру набився пісок. Не з-під реактора, але змити тут нічим. Та й додибати ще до автобуса. Для неї тепер це як довга дорога в дюнах. Зняла другий черевик. Із дертої, зачервонілої щиколотки на землю Чистогалівки впала крапля крові. Посіяла в зоні квітку з Києва, подумала Інна приголомшено. Що ж з неї війде? З непогамованим виразом досади. Усе в мене вічне, як у людей. Діловито висипала пісок з бутців. Хлопці хай працюють. Пошкандибала до автобуса крізь море зелене. Кинула прощальний погляд на ялинку. Тримайся, не піддавайся, сестричко. Вони обігнали її з камерою і ще трохи чекали, поки вона, зачерпуючи нові порції піску, челапала по свіжих, незатрамбованих коліях. Їй дуже хотілося викинути геть ці залізні колодки і піти босою по Прип'ятській землі. Як і годиться ходити на селі у травні, І нічого б не сталося. Стало б її на одне життя, як і всіх інших, а другого ніхто не переживе.